Nej, jag ska faktiskt på en IFK-match nu på söndag. Mm. Men det, det jag gillar med IFK Göteborg, det är egentligen mm. deras eh, egna, vet det, egna låt. Mm. Eller den här. Den är, den jättebra, den jag är så fin. Snart skynder på Seiden. Ja, den är ja, jättebra verkligen. Men annars så är jag alltid så intresserad av själva laget som sett. Nej, alltså jag är inget, i, i, totalt intresserad egentligen. Jag, jag kan lyckas med en annan match då då, men jag har inte den här Lojal lojaliteten hos ett fan. Nej. Har du läst boken Fever Pitch av, av Nick Hornby? Nej. Det är, han skrev också High Fidelity, den, den oh, filmen de jobbar med en skivaffär. Ja, just uh, det. Yeah. Han är ju musikjournalist Nick Hornby var förstått uh, om rätt. Men han, uh, känns som jag bara pratar om musikjournalisterna i den här podcasten. <laughs> men, uh, uh, han, uh, han är också extremt uh, fotbollsfan då. Uh. Arsenal tror jag. Okej. Okay. Och den här Filipe Shandberg som har sitt växt och hur han har en relation till det. jag kan inte, jag kan inte, han kan inte till det. Nej, jag inte Han, jag. han, ska, han är jätteduktig på att skriva. Han är totalt passionerad. Men jag är så apatisk kring fotboll. Mm. Alltså jag, jag förstår, jag kan inte känslomässigt förstå vad det han menar. Nej. Jag är som en, en, en, någon sorts uh, helt tjänstekladd när det gäller det. Jag undrar vad det kommer ifrån egentligen. Jag tänker, det, är, jag menar musik och film och sådär och tv-spel ju viss anda och böcker och sådär. Mm. Det finns ett annat djup som man ändå kan liksom sätta sig in i. Men just all, nästan all typ av sport har jag mm. varit ointresserad av. Mm. Alltid. Mm. Men det, det kan bero på att man har för dåliga bondomsmyndigheter kring att när man började fotboll jag ville inte börja fotboll alls. Men mm. när jag väl börjar fotboll då fick man som, man var så dålig så då var man längst bak. Och så det liksom tipset man fick var att Ja, Man står där och bara försöker någonting med bollen när den kommer. Ja. och medan det var en massa sässbock kritiserade killar som var jätte eller, ja, jätteduktiga var de, kanske inte, men, men, men, men, men de var, men, var men, mer liksom och rappa och Ja, det var och sen, mm. den panik, Jag fick ju alltid alltid alltid vara mittfältare. För <laughs> det betyder ju alltså det är det här minst riskabla i den där rollen på något sätt tror jag och, ja eh, varje gång bollen närmade sig så fick man en sån här stigande känsla av panik, verkligen. Ja, ja, vad ska verkligen. jag göra nu? Vad ska jag göra <laughs> Vem ska jag passa till? Vad ska jag göra? Ja, man vill ju så snabbt som möjligt bli av med den. <laughs> <laughs> Panikartat, Man skjuter iväg någonstans. Ja. Sen kommer någon arg medspelare som bara, vad i helvete gör du? Ja, det är ju alltid bara där bara lite arg, arga stämningen hela tiden. Det var inte glädjen direkt i sporten. Kan inte Nej. Jag tror så här till slut så känner jag bara att jag fann det här är inte min grej så jag jag, ja, jag, jag struntade att gå på matcherna eller sånt, eller mm. gå på träningarna. Mm. då vet jag att eh, några veckor senare eller två så ringde ringde de hem och var ju Alex typ så här det inte varit på matcherna så vet jag att farsan och självet så är små små sura. Jag vet inte varför egentligen de var mm. småsyrda men det var en sån här grej man skulle göra kanske. Du dök liksom inte upp bara du. Nej jag kände att det, det var Men inte min grej istället då? För dina föräldrar trodde ju att det var på matchen Ja då jag, jag, jag vet inte Jag kommer ihåg då, antingen så gick jag runt Bara ja. gjorde någonting eller så till någon kompis Du så två timmar Ute på bygden bara Ja, ja. <laughs> bara för att inte vara hemma Bara för att du, lite låtsas att, Dina vagabond-kimmar <laughs> Ja Mellan <laughs> klockan 15 och 17 varje onsdag <laughs> Ja och så så här, om det skulle regna Oskar, typ, han måste vara ut i två timmar Du, man går i glasögonen och blir lite himmiga och, ja. Du skakar av köln ja. Och så kommer hem och bara Det var en väldigt intensiv match här. Ja, det här. Det här. Hej och välkommen till podcasten Popkultur, jag heter Jonas och jag heter Alexander och idag är jag sugen på att prata om crossovers faktiskt, jag ska skriva yes. en liten grej på, på, på popkultur.nu om det i veckan här, om en väldigt berömd, det, det är någon form av konspirationsteori kan man, kan man säga, okay. den kallas för Tommy Westfall-hypotesen till och med inte teorin. Mm -hmm. okay. Och det går ut på att på 80-talet så fanns det en sjukhusserie som ett Saint Elsewhere. Ja. Och som var det någon typ av föregångare kanske man kan säga till de här stora sjuk sjukhusdramarna som går idag och så här. Ja. av de första. Och hela grejen med det, det gick ett par säsonger Och i sista avsnittet så får man reda på att det finns en karaktär som med Tommy Westfall där, och det är en kille med autism. Mm -hmm. Och då får man reda på att hela händelseförloppet i hela serien, har mm. han haft i huvudet bara. Han har drömt det på något sätt. Aha, så den så den här... han, han har drömt allting som har hänt i hela serien. Okej, okay, så det har liksom inte hänt... Nej, det har bara hänt allt allt. ens bara... alltid upp. Okay. Och det, det, det kan man ju på något sätt... Det är ju som den där klassiska Dallas-grejen, där han, han vaknar i dusch eller han vaknar ah. i morgon och så. Ah. En hel säsong är bortskriven nu kontinuiteten. ja <laughs> ah. det, det känner ju de flesta till. Men den här grejen... Det är inte isolerat i St. Ellsworth. Nej. För de som tror på den här hypotesen, de menar också att det påverkar många andra serier. Okej. Okay. För vid ett tillfälle i St. Ellsworth så var det en crossover med poliserien Homicide, Life on the Street. Ja. var en gammal poliserie. Och då menar man att eftersom hela St. Ellsworth var Henby Tommy Westfalls huvud. Okej. Okay. Då det hände även hela Homicide ja I hans ja ja, ja. Och vid ett annat tillfälle, det utan där, annat tillfälle, så besökte St. Eddsworth-karaktärerna, några av dem, baren i Cheers, eller Skål. Ja, den säger den. Och du förstår vad vi kommer med? Woody Harrison. Kanske han med där, Jag tror han är med där, bland annat han har att med en slags biroller i alla fall. Men precis. Då är alltså även Cheers en del i den här teorin. Det har uh -huh. också hänt i Tommy Westfalls huvud. Och okay. du vet vilken berömd som kommer från Cheers? Frasier. Ja, uh, uh, uh, Frasier. också. En... Uh -huh, okej. Okay. Uh, så spänner vidare. Var det är där spänner vidare väldigt, väldigt många led. Vid ett tillfälle Law and Order är ju väldigt tätt. Ja, uh, uh. det är där. Och vid ett tillfälle så gjorde det en, det en crossover till X-Files. Uh -huh. uh -huh. Så det är också X-Files, en del av Tommy Westfalls drömmar. Och totalt menar så de som tror på den här hypotesen, för jag är en ganska förlångrandig, att man, det finns över 200-300 serier totalt som knyter an till den här. Oj, och alla är alltså en del i hans skalle bara. Vad är det? Ah. Ja, det, det är helt bizart. Det, det finns en, en jättemyte avancerad karta över alla de här kopplingarna på. Ja, jag har löpt den på på popkultsefonen nu, men det, ja, det, så det, det ser ut som ett avancerat kopplingsschema. Alltså tänk att det är mängder, alltså jätteavanserad elektronik du ska handskas med, som <laughs> uh -huh. ser ut nu här. Det är skitmånga kopplingar på alla sätt. Uh -huh. Har du någon relation till det här med crossovers på något sätt? Alltså um... någon typ av, vad ska man kalla det, där en karaktär från en serie har gistat. Eller det är det har någon annan upp. eller, ja, ja precis. Uh, försöker tänka lite För det var ju rätt berömd. alltså Buffy och Angel till exempel är en klassiker Fast uh, de, just de, är det. de har ju ändå en koppling Så det är samma karaktär och så uh, och, uh. Det finns ju en klassiker det är, Jag är inte hundra, men jag tror att det är Antingen I Love Lucy Eller en spin-off till den som är en gammal 50-tal sitcom en, uh. en väldigt gammal sitcom uh. Där bycker flygbolaget Oceanic Airlines upp Det existerar uh. inte i verkligheten Det är helt riktigt men det dyker också upp i Lost, vilket knyter an Hallelujah, Lucy och Lost. Okej, okay, vad sjukt. Ja, jag vet. Det finns jättemånga sådana kopplingar. Det är Ganska roligt med såna kopplingar mm. när man för då det. är blir så en helhet. Ah. It det makes sense. Precis. Det alltså... kändes som Jim Carrey. Vad heter den filmen? Eh, den. Oh, vad heter den? Uh... The Number 23. Ja, ah, precis. Den han den här... skriver på väggar och han blir totalt besatt av ah. nummer 23. Det här är ju samma sak för som TV-serier. Det, egentligen så säger det egentligen ingenting om ingenting, men det blir ändå spännande på något ja. sätt att det, när man kollar om en serie eller en film eller någonting och det mm. kopplas till någonting. Det känns som lite tyngre. Ja, alltså. det, det känns lite som att man får lite så här, påskig på något sätt. Ja, eller det, det Man belönas för att man är... Ja. Det, det är ju som den... Det finns ju en annan sån liten <skratt> grej bara uh, i tv-serien Mad About You som jag inte har sett men där jag läst mig till så är ju en karaktär som heter Ursula Earthland. som alltså är mm. tvillingsyster till vänners Phoebe Aha, okej okay. Systern dyker upp flera gånger i eller på något vis i vänner också ja. och det är samma karaktär var jag förstått? Det är, vi känner att det här inte är helt um, jättebra research men det är Nej. samma karaktär i alla fall Okej, okay, alltså Phoebe och uh, uh, Phoebes tvillingsyster Ursula Det är aha, okay. dyker ja, som liksom också båda där Okej, okay, ja, det, det är samma karaktär som spelar båda den här okay. Ja, precis du ja, det är ganska häftigt. Mm. Det mest visar är ju när man tar in x och sån här grej, för att Glow och Homicide och alla de där, det är ju ganska verkligen förankrade serier. Mm. Ja. Men så fort du drar in det här så öppnar du så himla många mm. lägar på något sätt. Ja, verkligen. Men det är ju mm. en annan sån här grej i tv-serien Lost, om du kollar något bra. Ja, uh, jag tror jag såg det lite grann på första andra sången när jag gick på tv. Ja, uh, uh, det är ingen spoiler eller något. Men det är jag ett, ett band som heter Driveshaft, som är en kille som heter Charlie spelar där. Uh. Han dyker ju också upp, eller Driveshaft dyker upp i till serien Alias också. Men det uh -huh. är samma skapare där J.J.D. Rums som har gjort båda två där. Uh. Så det är ju ändå lite mer en naturlig koppling på något sätt. Ja, men, uh, men spännande. men... Ja, det är helt Det är, det, det är det sånt lite det är hela konspirationstyor kring och så där. Det är väl ganska så enkelt att punktera den här, om man vill. Men det är också lätt att styrka den på något sätt. För en, en modern koppling som eh, jag ska visa. Om man tänker på de gamla idénfilmerna. Mm. Och eh, Blade Runner, om man går in på, på det. Ja. Och, och den senaste filmen Prometheus. Eh, och. Eh, det ska ju komma en ny, jag tror nästa nästa, nästa år. Blade Runner. En slags mm. prequel till den första Blade Runner. Mm. Men eh, i alla fall då är det ju ändå koppligt. Så som jag tror de kommer koppla det så tror jag att eh, det kommer vara det, året 2080 eller något sånt där. I nya Blade Runner? Nej, i Prometheus tänker jag när jag mm. Ja, för mig, det är 2080. De mm. åker ut i rymden. Mm. så har de ju Androiden vad heter det? Jag kommer inte ihåg Michael Ja, ah, Hans karaktär. Ja, den en eh, Android. Mm. Men i alla fall, och då är det en koppling där. Jag kan tänka mig att eh, innan, alltså när man börjat skapa alla de här robotarna och så vidare i bilarna så har man en koppling till eh, det, till alien filmerna som mm. alltså att det är någonting som vi har skapat här på jorden. Ja, det är intressant och, den här kopplingen mellan just alien universumet och. Eh, Blade och Blade ja. Ja. Det är lite som den där sjuka kopplingen mellan The Jetsons och Flintstones. Ja, ja, ja. Jag vill minnas att det tillfälligt så åkte Jetsons tillbaka i tiden kanske. Ah. Och träffade så, så, så, Flintstones. Det. Ah, ah. det var ju någon som länge spekulerade kring det här, att tänka om de egentligen mm. spelades i samtidigt, men Flintstones är vad som händer på marken. För du får ju aldrig se marken i Jetsons. Nej, de är ju bara i luften så det är bilar och Så tänk om fliggande bilar Men de, de är ju väldigt lika tecknade. så ah, det är samma. ju Hanna-Barbera och de ah, okay. gubbarna som gjort den tror jag så att det Ja, ah, spännande. Ja, ah, det är fascinerande. Eh, jag kollade på, på... Jag vet inte hur jag kom in på det, men jag kollade lite olika klipp på nätet. Eh, situation Magnusson och... Mm. Pian tidigare Peter Mangelsson, Och sen kom det fram, kom det fram Farid Darwish, eh, Hans första debutframträdande eh, som eh, stand-up-komiker. Mm. Eh, jag vet inte om du har sett det. Ja, jag hade nog inte sett det när du, när du pratade om det. Nej. Men jag kan ha sett klipp från det tidigare faktiskt. Ja, för det är ju det är så otroligt fruktansvärt. och känner på att de försöker diktera publikens reaktion. Ja, och just, just att det, det blir så fel på något sätt. För att han, han går ju upp eh, och ställer sig. Och så, så blir det som en föreläsning. Nästan. Ja, jag ska prata om... Det ska man ju inte säga egentligen antar jag. Prata bara om det. Ja, precis. Jag Fast jag skulle introducera förrän, så här. Jag vill, jag vill prata om... Ja, ja, fast, ja. <laughs> just det. Ja, men jag, ja. jag, jag, jag tänkte... Specif specifikt på stand-up stand -up, ja. då blir det ju liksom inte roligt om att, ja eh, ah, eh, nu ska jag prata lite om det roliga livet jag har <laughs> och, och det var verkligen, han pratade om sin dotter och så han ringde och det ringde upp honom och grejer och det, det var så nervöst, han var svettig. och mm. de som <laughs> de som satt som också var intervjuade då eller på något sätt hade någon, eh, ja, de bara de bara satt och, och glodde tomlökt rakt fram. Oj. Och speciellt en kille som han, han, jag vet inte vem det var, men eh, han, han kollade bara på Fader Davids. Och så hade liksom tom blick i fem minuter. Skattade inte, låg inte, gjorde ingenting. Och det var eh, så bizarrt. Och sen så kom man ju in på, först var det ganska oskyldigt och ganska tråkigt sen är plötsligt så är han jätte, har han jättegrova sexuella skämt i slutet. Som en sån här, Och det är ju barn i publiken och det var lite så här barn med ett mm. program. Mm. Och Asperger blir så här lite... Det är Asperger som lite, är med så alltså. Ja, ah, han är något eh, programledare där. Okej, okay. det, det här är jag inte att undra på. Om jag, jag ser kanske inte en Aschberg i det, men jag Ja, mm. ja. Nej, men i alla fall så... Nej, men apropå det här med... apropå, men det, det jag tänker med... Eh, alltså... Vad är det är någonting som jag känner bara liksom fel person gör alltså från att vara dörrvakt till till, alltså mm. om jag själv skulle vara stand-up jag hade aldrig funkat som stand-up tur mm. att jag har den insikten för att det skulle bli nästan exakt samma som mm. Faddy tror jag, man hade bara stått där med... nu ska jag prata om Ja nu ska jag prata om och så blir man så nervös Så står man där med jättestor publik och så Du har, så ett, man stort A4, du har ett stort A4 Ark som du börjar fumla med Och så glider de kring i händerna Ja det blir lite svettigt av händerna Och ja. man börjar darra lite och man, man märker liksom att man säger inget roligt Utan det blir bara punchlines som kommer helt fel man, ja. man stressar förbi viktiga små detaljer I, i sin rutin för att, för att man får panik Och känner att man tar upp publikens tid Ja, verkligen. Alltså hoppar man över vissa grejer som totalt fallerar hela... För det, det är ju på något sätt det är ju sånt hantverk eh, att vara en stå ja, jag har ju den boken där någonstans här, um, um, Comedy Bible heter den. Mm. Den är ju, jag köpte den för flera, tre, för, fyra år sedan någonting. Men den baseras i, den dissekerar de ju mycket stand-up-teknik om man säger men den baserar sig nästan bara på Jerry Seinfelds teknik. Okay. Som att har ni någonsin tänkt på <laughs> hela och eh, Jag tänkte det. Det är ju få som kan. Jag är inget jättefan av dem. Men jag har ju börjat kolla lite på den här nya. Um, vad det, Comedians in Cars Drinking Coffee. Mm. Den lilla korta webbserien så här på 12-13 minuter per avsnitt. Mm. Jag att de två som har kommit ut nu och ligger ute på. ComediansInCarsDrinkingCoffee.com som är så alltså Seinfelds officiella sida då för det här. Okej. Okay. Ja, så det är helt lagligt att kolla på. Ja. I alla fall i första avsnittet tror jag det så möter han ju Larry David gamla Seinfeld-kollegan och sådär. Ja, ja ja. Och det, det är något, någon sorts um, jag vet inte vad jag ska tycka om det. Det, det tar mycket mycket som ta tid omkring det de sitter och pratar länge om bilen liksom och sådär. De sitter, han har ju en ny bil varje avsnitt, var förstått. Okej. Okay. Och man märker ju hur... Seinfeld är ju den lite mest uppstressad av de två. Ja. Och Larry David är på något sätt här sansade mentorsrollen nästan på något sätt. Ja. Skulle man kanske kunna säga, jag vet inte. Nej. Har du sett något på, på Simma Lundk, Harry? Ja... <laughs> ah. Eh, jag har faktiskt sett lite grann och sen har jag sett eh, har jag sett den filmen också den som var... Whatever Works whatever works, ja. Var det inte det i alla filmen också? det var Hody oh, som man det, det så... gjort den ja. alltså, Var den bra eller? Eh, fast jag vet inte om man spelar eh, Larry David men eh, alltså jag tittade om den eh, ändå eh, men eh, alltså han är ju väldigt där eh, det är ju inte alla som kanske tycker eh, men jag vill lämna att han är så himla... Synisk och... Mm. Eh, ja. Jag skulle säga att, att Larry David är ju den som är... Betydligt starkare på hela observationshumor Humorsgenren, om man skulle kalla det. Ja. Och det finns en sekvens där, där han berättar... I hela grejen med... Jag ska inte referera något att men man kan ju kolla på dem på internet istället. Men han refererar i alla fall skillnaden mellan att förmedla något när du röker en cigarett... Eller ja. när du röker en cigar, Och mm. hur, hur det har liksom olika impact på... Publiken? Ja, på, på den, ja, den du den pratar som. med eller den du får med nyheten till. Och det är så himla snyggt. Och ja. Jag har ju aldrig kollat riktigt på Sainte så mycket. Så jag har inte haft relationen till hela den typen av humor. Nej, men... ja, jag har inte heller sett så mycket Men det var var häftigt faktiskt ja. att se. Jag har sett ett lite grann av Simma mm. Som vi kan kalla den. Vad heter den på, uh, på riktigt? Ja, den curb your enthusiasm. Jag kan inte Aha, uttala okay. enthusiasm en sias ah, Ja, whatever. Simma lugnt här, okej okay. Ja, det, är det. det där med svenska Tjata titlar, jag såg den Det känns som kan ha ut det här tidigare Men filmen Neighborhood Watch som är Ben Stiller Och ah, min svagfilm ah, Det heter den resta... ju på svenska Grampatrullen ja. Det är som Vad skulle man kunna kalla Wedding crashes, Bröllops ja. Inte bröllopskrascharna ja. Bröllopsförstörarna Bröllopsförintarna Ja <laughs> nej Ordet för inte är väldigt spännande ord. Man tänker ju turtles omedelbart. Ja, verkligen. Eller strimlaren. Jag ska förgöra... Ja, jag ska, jag, ska, jag, ska, jag ska turtles. Jag ska förgöra dem. Så väldigt underhållande serie att kolla på. Mm. På många sätt. Mm. att tecknad serie från 90-talet. Ja. Alla de här Thunder Cats. Och, men just turtles var väldigt... Jag var förtjukskort turtles. Jag tyckte mycket om den faktiskt. Det var nog mycket. Delvis för att det var just turtles att det var... Ja, det var det var så häftig serie. Liksom. Det var den här stora dromen, mm. metrodromen. Vad var det med den? Det var ett jätt, jätt, jättestor som en dödsstjärna Fast i jorden nästan. Under i underjorden och såg den runt. Och så var det ju inne i den här så var det ju... Han bossade äh, Han var ju någon sorts slämmig rosa hjärna så här. Ja, som hade sån... Eh, menar, om man kollar på den äng, eh, på amerikanska versionen. Mm. Har han, jag kommer inte ihåg rösten där exakt. Men då var en lite liksom... Eh, Basisk röst Ja, Riks-FN-barytonen röst... Ja, ja jag för det när jag kollade mm. Men i det är samma svenskare Som gäller röst, det låter som ja, Det är en bara... riktigt skriklig det, ja, det är det... ganska jobbigt att lyssna på Det är ju samma, ja, jag ska inte för Grotta ner för mycket i de här detaljerna Men det är ju det är många av de där rösterna Som absolut inte riktigt passar till sina respektive ägare Nej, verkligen inte det... ja, och, det, och Om man kollar på Just uh... Alla olika traktes, Leonard och Rafael och Michelangelo och Just det Där är det egentligen mer eller mindre nästan en person som spelar fyra ja. röster För de är väldigt lika varandra eller? Ja, de är oerhört lika Så att, ja. Jag skulle visa på att det är kanske en eller två killar som gör alla de där Ja, ja så att, uh... En väldigt kul detalj är ju att uh, det heter den eller Daredevil Den klassiska mm, Marvel-serien då mm. Sättet, han han, blir, han han är ju en advokat som är blind på, och så på nätterna så klär han ut till en superhjält och han ja. är inte helt blind utan han har förstärkta sinnen så här så han har någon sorts fladdermus sonar som ja. har radar så han kan känna av ett rum ändå. Okej, okay, ja. Så han är egentligen inte riktigt blind men i alla fall sättet han, han får de här krafterna är att han det är en bil med någon sorts kemiskt avfall som på honom har misstag Ja Och det här, den tunna då som Ramlar av och läcker ut vätska i hans ansikte och Det är ju samma tunna som sedan gör Turtles, sköldpannorna till Turtles Okej, okay. okej okay, så det är de, de tillhör inte ja de tillhör, inte ja, de tillhör inte Marvel Turtles Nej. Utan det var bara så att Tydligen, det här är lite hörs hörsägen Ja men tydligen så att Turtleskaparna fans av Daredevil, har förstått det. Mm -hmm, okay. Så man ser, om man kollar efter detaljerna i som berättelse om man tänker så, så mm. ser man att det är samma allting. Det är ganska häftigt. Ja, det är ganska fascinerande. på Turtles som är någon sorts det är djur som man kan äta. Uh, ja, det är där, det är... Och djur äter man ju inte på årets Way Out West <laughs> Ja visst, det har man gått H&G va? Ja, ja precis H Helt H&G alltså för... ja, Helt och hållet, helt och hållet på festivalen Jag vet inte, jag har ingen riktig Jag vet inte varför jag tar upp, för jag har ingen tydlig åsikt kring det De är hamburgare om du ska det ja, ja, jag, jag känner mig ja, det, det har varit så här våldsamma mot reaktioner verkligen på det Alltså att det var... som, som, som, jag, jag är så jävla glad att jag inte åkte till den där skitfestivalen Och så alltså, att min Facebook och Twitter flöde där <laughs> Vad löjligt Ja, de... vad liksom, vad är det för Det är bara att bort... gå utanför en liten bit om man vill äta ja. någonting köttigt Och jag menar, varför gör man sån stor affär av det? Ja e, Varför spelar det så roll? stor roll? För jag menar, Way West Latt, det har väl alltid varit ganska miljömedvetna Ja, alltså. det är väl deras grej på något sätt nu känns det som att man ändå på något sätt tar ställning för beslutet. Och jag tänker bara att fan, det är deras festival, de gör vad om de vill. Ja. Vill de att det inte ska vara så så är det ju som när Morris inte ville att det skulle säljas korvar på hans konserter. Nej. Och det är ju fan, det han, det är hans ja, rekommang. Okay. om man går dit så alltså, kan man äta en mm. vg och... mm. Varför inte? Ja, men jag, varför är det så farligt? Ja. Det är inte så att du dör av det, det är... Nej, det är alltid så intressant med de här absurda reaktionerna på såna här grejer att det är skitsamma. Varför ska man hetsa upp sig bara? Ja, ja. Man, man kan ju spara sin irritation och riska till någon som faktiskt spelar roll istället. Ja, Känner jag. det, det, det, det, det du, man, är att är verkligen du eller jag, Vektorian. Vi äter väldigt, väldigt mycket hamburgare liksom och bara fler, ett hamburgare flera gånger i veckan. <laughs> Men fortfarande betyder inte det att man väl har hetsa upp så mycket med en sån här skitkriv tycker jag. Nej. Nej, det en väldigt, väldigt löjlig grej och äta upp sig för på något sätt. Det är, det är en icke-fråga på något sätt. Så ja, är... och Ändå har man gjort det ett litet segment där, men i alla fall. Vi äter ju upp Det är kanske lite kontraproduktivt också. Men jag vet inte. Var ja. så ligger ja, ska, ska du gå på h 1 men västra västra västra västra västra västra västra västra västra västra västra västra västra västra västra västra västra jag västra Nej, jag ska väl inte göra det, tror jag inte Jag nej. funderade på att gå en dag mm. Men det kostar Jag tror det som tusen spänn för en dag ja. Det och det kostar Ett och nio för Jaha, alla dagar Det, har, för det, det är tre, tre, tre dagar, dagar är ja. Så jag tror att nej, det är inte Det hade varit kul, såklart Det finns många, många band i, bra, i år som är bra Men mm. mm. det blir inget besök i år Ska du dit? Nej, jag tror inte det, jag tror att jag skippar <laughs> Totalt tystnad. Jag tänkte på det med digital konsumtion om man så alltså iTunes och, och... och Xbox Live och alla typer av såna digitala tjänster. Det, det känns verkligen som att man slösar pengar på ingenting. För det till exempel för något år sedan, vet jag laddade ner något spel till iPhone. man skulle bygga en stad och sedan en liten armé och sånt grej. Mm. Och det var gratis då. Men i själva spelet, så för att det skulle gå snabbare och bygga de här byggnaderna och få bättre arméer och sånt grej, vilket var väldigt roligt, mm. då fick man ju köpa så här guld för 15 kronor mm. eller 30 kronor, beroende på hur mycket man ville ha. Mm. Och då spenderar man ju ganska mycket pengar i totalt sett när man har spelat i en månad eller ett par veckor eller dagar eller vad det kan vara. Det är ju många spelare. Jag tycker att fast mycket pengar man har slösat på iTunes onödiga grejer. Är, alltså pengar du bara häller ner i ett jävla hål. Ja, det, det, det är ju som att slänga det i sjön. Alltså, ja, egentligen. Jag kan känna lite likadant när jag jag köper ju lite musikbarktons men jag köper oftast skivor för då, då känns det känns som man får lite mer pengar. Men i alla fall. Ja. När man köper ett album på iTunes. För att få det lite snabbare helt enkelt. Ja, och ja. bra kvalitet. Ja. Ja. Då, då känner jag lite att det är lite, det är lite trist ändå. På något sätt. Ja det är ju det. För att tänk så här att. Eh... Man vill ha något mer i alla fall. För om du, om du har själva skivan hemma. Då har du ju alltid den där. Mm -hmm. Men eh, man kraschar datorn. Eller någon tillgång till datorn. Eller ditt iKrims fuckar eller någonting ja. då har du inte det längre Nej, <laughs> så det är... men jag tänker hela den grejen vissa band kör ju det där med att du köper en skiva så får du något lite extra, så här, lite, lite foton eller någon affisch eller någon ja, så det, grej. det är här grej, en tiokört eller någonting, och det, då, det kan jag tycka att då vill man ännu mer köpa en skiva ja. sätt, då, då vill du, oj va, i de så trevliga för att bjuda till lite då kan jag också bjuda till lite ja. man märker ju det, många band anstränger sig och verkligen försöker att Hitta sin publik. Och då tycker jag man ska faktiskt... Gillar du dem så kan du faktiskt bygga på det där. Ja. För då är det du får få, du ju någonting för det. Precis. Så alltså är det klart enstaka låtar du kan göra en grej att köpa via iTunes. Det, det är inte något större problem. Nej. Men hela det... skivor har, jag, har lite svårt att göra faktiskt. Ja, och det blir ju... Alltså, själva grejerna man skulle... Ja, kanske... man ja, nog köpt kanske... Tre, fyra spel till Xbox. Mm. Eh, live då. Men så tänker jag så här. Om jag säljer det. Alltså som är. Jag har ju mer spel men jag har. Som är i, i, i själva maskinen om man säger. Mm. Digitalt. Eh, men om jag säljer den. I framtiden. Xboxet. Mm. Då. Då känns det som att jag kommer ju inte liksom Sälja det med spelen i där För det är ju skitsamma känns det lite som För de, de finns ju där men de finns ändå inte mm. Om man säger så Du kommer inte ha något extra för att de ligger där Nej för hade jag haft dem kanske liksom I fysisk vara Då hade man kan lägga till 50 runda spänn mm. Per spel Det är men... samma för den, den du säljer till Vill du också känna att han eller hon får någonting ja. För pengarna Och det känns inte som att du får Okej det ligger tre digitala spel på den här Ja Ja, men det, det, det är ju ja, ändå. Precis det är det. Så, så det är just den här fysiska känslan att man köper någonting och får, får någonting för det. Det, är, mm. det har något värde i det. Annars så känns det så. Jag, vet jag, inte. Nej, jag tycker mycket Fung. om grejen att köpa eh, vinylskivor. Jag tycker jag mycket om att köpa. För då, då får du verkligen en riktigt fin grej för det också. Ja. Du får ju den där helheten och du det känns du lyssnar på musik på ett gammalt sätt nästan. Ja, Men det, det är ju på ett helt annat värld också. När du, när du har en stor jäkla LP-skiva som... Ja, och det är så perfekt att ha som eh, deklarations... som jag ser att du har här. Ja, just det. Eller okay. man kan rama in i... Det, det finns en massa här, varianter. Så. Det är ju väldigt populärt idag på något sätt att smycka ut eh, med antingen skivor eller omslagen. Och, eller hela köret och sådär. Men det... för jag vet att jag, jag, jag, jag gick till en sån här för, i Stockholm. Stockholms hjälpen eller någonting sånt där någon, någon de säljer. Och då sålde de att så för fem spänn. Mm. Och, och det var ju mest bara för att jag skulle ha dem så eh, på, på så man spikar upp dem på bäggen så mm. här, gör något snyggt. Men det var ju det var ju här kristna band och det var dansband och sådana här mm. som alla talar om. Så totalt, eh, det är ju som ser etiketten typ liksom. Nej, nej det är inte det inte det. men det är ändå eh oh, fan vad jag tänkte men det, ja, jag vet inte riktigt. Men, eh. Det, det, det gör, kostar inte det så mycket. Det, det är fint med skivor. Alltså, ja. med det där, Just själva hur skivan är mm. designad, så det är jättegrymt Men det, det är en sån annan grej. Inte jag var Kim på, som driver Woody West. Ja. han, eller alltså, som inte lever där, bland annat där. Ja. Han berättade ju det att de hade en sorts merchandise för Justin Towns Earl. Men en yngre artist. Ja. Och det hade både, både kommit lite, lite äldre och lite yngre publik till den här spelningen. då. Ja. Och de äldre, när de såg att det fanns vinylskivor, hade de skrattat och tyckte, oj, varför är jag sälja ner sådana här? Det är ju gammal dag som helst. Aha, okay. Medan den yngre publiken de har de? att okay, alltså. det var Okej. Så det är en en absurd ja. motreaktion. Och jag, det tyckte jag det är riktigt häftigt och det är så symptomatiskt på något sätt. För det är. Ju, Exakt samma reaktioner jag till exempel får, har fått av mina föräldrar när jag köper vinyler, så jag bara, varför köper dem där? Du kan ju köpa allt mm. <laughs> det, är det är ju inte nej, så nej. mycket modernare nu men det... <laughs> men det är väl lite det här gamla hela tiden att man skulle vilja återuppleva någonting mm. på, Alltså det, det gamla är nytt på något sätt för oss eller mm. för den här generationen Men det, det där kan gå så många håll för jag tycker när man pratar om Återuppleva en sunden tid och sådär. Jag kan tycka att det, det kan vara fint med ett visst mått och sådär Ja, Men när man går över det här att jag skulle ha varit med på 60-talet eller jag skulle ha varit med på 50-talet. Ja. Då har man ju den här. Då missar man hela tiden allting som händer nu. Ja, verkligen. Och då kommer du om, om så här tio år så kommer du säga att jag skulle ha varit med då. För Mentalt så var jag inte med. 2010-2012. För att du, du levde hela tiden i den förgångna tiden. Och då missade du hela tiden det som pågår just jo, nu. Jo, precis. Det är det ju, alltså man får ju ändå leva i sin ingetid, Och det är det. Jag tror att det finns mycket som man skulle kunna... Om man har fokus på... Ja, och därför just nu känner jag att jag njuter så himla mycket av att hitta nya band. Och ja. av att gå på spel ja. med band jag aldrig hört talas om tidigare. Det är Nej. helt fantastiskt, tycker jag. För det är, du... är väldigt roligt och underhållande för... Det är på något sätt, det ger mycket mera än att grotta ner sig i att vilja ha upplevt med Dors och Ilda Sannes till exempel. Ja, det ger ju ingenting. Nej, nej. Nej, egentligen. Och det är, um, jag tror väl också att det har med att människan har en tendens till uh, med sin fantasi romantisera ihop väldigt mycket Ja, ja visst. typ eh, det var inte så jäkligt glamoröst kanske på 60-talet ändå så alltså, det var inte var man eh, modskits mods eller så var man lite minoritet med hippis eller vad man nu var ja. lite... men det är som killarna i med men om, om du gör en jag har inte följt det särskilt noga så jag inte undrad men gör du en serie med samma karaktär 20 år senare så kommer inte de vara så jäkla fräscha och glamorösa eftersom de går och röker på, dag och på kontoret och de super på dagtid och sådär <laughs> konstant, verkligen det låter som min tillvaro just nu jag super hela tiden du lever en madman tillvaro alltså. ja, jag dricker mycket rom whisky nästan varje dag och röker väldigt mycket ja. pipa har börja jag börjat Det ska skojar till ungefär 30% procent. ja Nej, men viss måttsanning finns ju i det. Mm. Men jag har druckit varje dag. Det behöver någon sån här bit smyck till ja men, ja, men det, det, det är gott att ta att dricka en, en whisky på kvällen. eller Ibland mm. bara... Alltså inte mycket, så att man blir full. Men bara själva... Ja, det är gott ibland. Det är som medicin. <laughs> Lite grann. Jag låter inte snabba sjunker in... Nej. Nej, om vi skulle ta och runda av. Vad säger du, Alex? Ja, vi tar och runda då. Ja, vi gör så. Jag kan det. Ja, och vad heter du på alla sociala medier som du är engagerad i? Ja, bara MSN. Du har MSN och du har Nej, den första om ICQ. ICQ. Ja, jag, lär, jag kör old school. Nej, Nej men jag har, jag har bara Facebook som är min mm. sociala... Där heter jag Alexander Lubbikson. Ja, det är fantastiskt. <laughs> det är, ja, jag kör inget Twitter. Så jag Nej. ska börja med det, ja, jag vet. Det. Det... Jo, lite Instagram kör jag också. Men det var bara tre lagar sen, tror jag. Ja, du la med det där. Ja. Ja, det är, ja, Gå in på nu Och jag heter Jonas Stramberg på Twitter. Och sådär. Ja, det var väl det. Hejdå! Ja. Hejdå.